Velkommen til podcasten Fremsidsforbringning Podcasten, der dækker teknologi og tendenser og udfordringer i start og Også lidt andre steder efterhånden Også lidt andre steder Det er lidt af hvert, det er lidt af det hele Det kan også være, at der kommer politik uden at blive politisk uh, Mit navn er Lars Horsby Overfor mig sidder SKG op. Det er en søndag Vi har været ude og spise lidt brunch, brunch På Café Sokkelund Ja, Brasserie. Ja, jeg ved ikke, hvad, hvad det er for noget det vi I kender det derude, Jeg er der bor i København, så det er dejligt øhm, Vi har forberedt en lille special i dag her, mens klokkerne de ringer 13.30 Og øhm, vi må komme lidt omkring, Vi beklager at vi ikke har været til stede i nogle måneder Det kan ja. vi sige med det samme Vi må sige at vi har råbt Ulven kommer, Ulven kommer et par gange, og den er sgu ikke rigtig komme. Den er ikke kommet Så altså, nu den... giver vi ikke nogen lovninger, men vi håber på at være tilbage snart Vi håber på at være tilbage for alvor Øh, hvis der er nogen der har forslag til gæster Som I virkelig synes vi skal op til, Eller, emner. Eller emner Så sig til Det er nemmest uden gæster at jeg arbejder lidt for meget ude i byen Ja det er, det er, det er lidt nemmere Men det kan også være øh, altså, specials Forslag til specials Hvad, ja, skal, vi, hvad skal vi kigge ind i Hvad skal vi dykke ned i øh, Endelig meld ind til os på Instagram, LinkedIn Mail, brev, whatever øh, Meld ind med forslag til os Så skal vi kigge på det men i dag Der hygger vi lidt Med en lille special Der er alt muligt at samle op på Og vi glemmer helt sikkert 90% af det Men vi har skrevet lidt forskellige emner ned Ikke at vi kommer til at gå sådan kæmpe meget dybt med sagerne Men sådan lige død, død, død, Lidt rundt omkring ikke? Ja, Vi prikker lige lidt til det Vi ser på det Og det første Det er jo så lige en opdatering fra vores egen side Hvordan, hvordan står det til altså, hvad, hvad foregår der Ja så jeg kan jo starte, det er jo en kort opdatering fra min side, kan man sige. Jeg fortsætter i konsulentforretningen lige et stykke tid nu. Øhm, det, det ved jeg. hvis de lytter med, så fortsætter jeg selvfølgelig længe, <laughs> længe, nu. længe nu. Jeg har ingen plan om noget. Vi havde nogle planer op at vende, men vurderet, det, det, var, det var bedst for mig lige at vente lidt. skal lige have lidt mere polstring. Øhm, Holdsningen på bogen På bogen for der, det er jo svært for en mand, der er glad for at bruge penge jo. Ja, men også når man lige skal betale lidt uh, gæld af For lige at kunne flytte tilbage til Danmark Og lidt, fordi man har brugt råb og stå på den første tur Ja um, Så det vi er ude af nu Gældsfri uh, Til med undtagelse af Jesu lån Men den kører jo bare Ja, altså. jeg har faktisk lige betalt mit af. Har du det? Ja. Tillykke Jeg, Jamen, jeg har ikke jeg betalt ikke. middag Den kom, øh, jeg kunne ikke udsætte den længere men, da første gang den kommer, så har du mulighed for at udsætte det i to år med Nå, Nej, fiskere. det kan du blive ved med men det kunne jeg, jeg har udsat den to gange, men nu er jeg i gang ja, Men jeg kunne ikke ud, udsætte det længere Og så sad jeg der og tænkte yeah. Pengene står på kontoen, Bum. Får det okay. betalt af, så går der jo ikke mere end en uge eller to Så åh oh nej, nu mangler Hvorfor, jeg kontanter skal... til noget andet Så det var da dumt Ja, det var øh, dumt Men øh, så sådan er det, det betalt af Bim bam bum Ja, tak, jeg har så betalt der, andre parter af, og mangler så stadig SU-lånede, men det er, der ikke, det er der ikke så stor has med. Nej. Så lige nu, der bliver jeg i verdensfirmaet ProHur lige et, et godt stykke tid endnu, og så ser, ser vi lidt andet. Hvis der er nogen, der har fede idéer, eller tekniske co-founders, der sidder og koder på livet løs, men ikke ved, hvordan de skal sælge lortet, så de sige til. Så kan vi kigge på det. Open for business, men har ikke nogen planer lige forløb så det er så set på rat, men det er jo selvfølgelig også spændende så at følge med i hvad fanden der foregår. Ja, yeah. som man så, ser som man og... sig, så hører der jo så også det med det, at der er noget timing i det, fordi vi jo har fortsatte planer om at skaffe på Mongol Rally herover sommeren ja, og at tage, tage en køretur. Det er ikke sikkert vi når til Mongoliet, men vi vil i hvert fald gerne køre til mod Centralasien i en skrotkasse og se hvor langt vi kommer, og det er klart at marts måned er det lidt bøvlet at starte en forretning, hvis man skal Who knows, 4-5 uger afsted hen over sommeren Så der er også lidt timing i det Ja, det er der Og lige nu der er timing dårligt ja, Altså fordi det kunne vi jo Det kunne jeg i hvert fald ikke gøre da, Ej, da det, du lige var startet Da vi lige var startet altså det, ja, det, var, det var som simpelthen ikke en mulighed Jeg tror det kan lade sig give sig nu Jeg tror det også Med lidt planlægning og så en sommerperiode Hvor der er roligt ikke? Jo, det, ja. det kunne være rigtig lækkert at komme ud Så lige nu stiller og roligt jeg har lige lidt, hvor jeg kigger lidt med nogle andre startups til hjælp dem lidt med at rejse nogle penge eller få styre på lidt, men det er stille og roligt. Ja. Stille og roligt. Man kan ikke styre det, altså man skal have gang lidt jo. jo man kan kigge lidt ind, men så det så kan man så også se en, en opfordring. Hvis der sidder nogen derude, og I mangler noget hjælp til at rejse nogle penge, så sidder du der og, ja, ja. og, og, ja, ja. og kan gøre det lidt på, på, på konsulentbasis, hvis man øh, ellers har lidt penge til at give for det også. Ja, lidt på siden, jeg laver ikke gratis arbejde, det kan jeg bare sige Nej, det duer ikke Nej. Og herfra, jamen, der foregår rigtig meget i øjeblikket Det er ikke det hele, jeg lige kan løfte slået for nu og her men, øh, men der foregår meget, og business is booming, så det er dejligt Vi havde den bedste måned nogensinde i januar øh, Ej, det I Research, øh, historie Det, det var ikke ventet, men øh, ikke desto mindre så, øh, så blev det sådan, og februar har også været god så nu skal vi se, om vi kan blive ved, det er at holde den kørende, så vi kan nå budget i år. Øhm, så det går fint i sådan man kan sige, de, de, de primære forretninger, og profsynsskuddet, vi gik i gang med for halvandet år siden, går også øh, godt øh, og, og vækster fint. Øhm, og så vil vi lige stifte et nyt selskab. Halvanden, to uger siden Det har I, kan du ah, jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes det er for tidligt at sige for meget Jeg kan sige så meget At det er min meget, meget, meget, meget Dygtige højre hånd Gennem tre år, Christian Vestergaard Kæmpe legende Kæmpe legende, der nu Skal være en fri fugl, kan man sige Så han, han er medejer Og direktør af det firma Som vi skal i gang med at lave Men han går først fuldtid på det her 1. april så der er lige lidt, lidt, lidt tid nu før vi sådan for alvor sætter ind. Vi har hyret den første fuldstække udvikler til projektet og er ved at hyre en, en designer og en art til at hjælpe lidt osv. Men det skal der nok komme mere omkring, hvad det går ud på, hvad der skal ske og hvilken traction og hvordan vi gør i starten og så videre. Vi skal nok fortælle, men lige nu tror jeg det er for tidligt at sige for meget os... Fordi jeg ikke har klappet den af med Christian, så jeg vil ikke sige mere nej, end nej, han det, synes, det, der han skal, skal også, siges. han skal også selv have lov. Øh, det kan være, at han selv kan komme ind og fortælle lidt. Det kunne være, at han har forhørt på os mange år nu. Det er det. Så det kan være, at han selv kan fortælle lidt, når det er. Men, øh, men det betyder selvfølgelig også, at der er noget organisatorisk i, at øh, øh, vi er ved at overdrage nogle opgaver, som Christian plejer at sidde på til nogle andre. Og, øh, det skal der ligesom være styr på, fordi han, øh, han plejer at lave øh, rette møg. Ja. Så... Øh, så der skal lige flyttes lidt rundt. På trods af, at han har studeret ved siden af. Ja, man kan så sige, at det er ikke meget, han har studeret. Jeg tror, han har været til en eller to forelæsninger i, på hans bachelor. <løb> ja, det, er, år. Det, det er ikke meget. Nej, det er Nej, ikke det er meget. Ikke mig. Men ikke desto mindre, han er kommet igennem IB med fornuftige karakterer. Ja, han har lige klaret den. Så, så, så, så kan jeg... vi jo starte med at kontrollere med Søren Pape. Ja, det var så i går, der skete noget der. Jeg har ikke uh, sat mig ind i sagen, men jeg kan forstå, at han, han er simpelthen død af blodprop. Det er for helt færdeligt Ja, det er det helt falden? Som som er en af de politikere, som jeg bare må sige flink sød mand. Altså, øh, hvis du går rundt i, i byen i København og du er gået forbi Søren Pape så hilser han pænt Ja. Jamen det gør han. Jamen, han er klasses. Førte jo hans valgkamp. Og det er ikke fordi i, jeg og det er ikke fordi jeg Æh, Vestødødans kender. Vestødødans han. Altså, men men det, har han. Det, det, det gjorde han bare altid. Jeg har mødt ham flere gange, hvor han sådan, så hilser han lige og er, er, er, fin mand. Fin fyr. Desværre. Hva, var en rig fin fyr så ja, det, er... Men det var, ikke, det var principielt ikke det vi skulle snakke om Ej det kan man ikke sige Vi skal igennem nogle emner Og det, det starter godt Det starter godt fordi Der er en nytt i sagaen om alle tiders herre Adam ja. Newman eller Neumann Hvad dalen vi skal kalde ham Han er måske en lille bitte smule tilbage I noget WeWork regi Og så alligevel ikke Men inden vi fortæller hvad der, er, der foregår Så siger jeg lige igen hvis ikke I har set We Crashed på Apple TV eller Apple Plus Så gør det lige For er det ja, det er en god fortælling Altså Det Jamen, er, er så fulg? god en filmatisering af det vanvittige projekt Der har foregået med WeWork Så få signet jer op Jeg tror no nogle gange kan man da få en måned gratis Men ellers så må I jo bare betale Apple De skal også tjene lidt øh, Og så få set We Crashed Men det der simpelthen foregår det er, at Nøgmanden øh, jo som fik trukket ret mange penge med sig fra den kæmpe konkursskandale, WeWork var. Ja. Øh, han, øh, han fik tæt på en milliard dollars, tror jeg. Ja, det var sådan noget mellem 700 og 900 millioner dollars et eller andet. Der er nok ikke rigtig nogen, der ved Men han fik rigelige penge øh, for øh, at have rejst en masse penge og tabt øh, to milliard milliardbeløb i dollars, vel at mærke. Men øh, han kigger simpelthen ind i, og ser om han ikke lige kan få lov at øh, måske købe WeWork tilbage, eller, ja, det eller finansiere det dem gerne. lidt med noget gæld, eller noget. Det, det ser han ind i, og så ham og hans folk fra Flow Global, de har simpelthen forsøgt at sende nogle breve til WeWorks ledelse og kontakte dem for at få lidt informationer så de kan komme med et bud. Det er som om, de, de, de ikke Ej, ham, det der er noget ham. mangel på engagement over fra WeWork side. Jamen, de, de vil ham ikke. De, de vil det simpelthen ikke. Nej. Er... Det kan man måske godt forstå på historikken, men altså, øh, han kommer jo med et tilbud om at købe bæksen på et tidspunkt, hvor de igen er ved at løbe tør for penge. Så det er jo ikke så tosset. Han har skrevet i brevet til øh, WeWork, at øh, mine klienter, øh, det vil sige, han skriver det fra det her nye firma, han har lavet Flow, Global tror jeg, det jeg. der. er stadig ikke kommet noget med det flow, er der. Nej, nej, det er vel også et, et et luftkastel. Men, men han skriver i hvert fald, at hans klienter mener, at synergierne og den øh, ledelseserfaring han har, øh, kan, kan de eksisterende hvad kan man sige, gældsholdere af, af WeWork virkelig bidrage eller drage, drage nytte af? Så han mener jo tydeligvis, at han er i en god position til at komme ind og lave noget ekstra god værdi med WeWork. Og det er noget med, at han øh, ser den nye verden som en øh, hybrid øh, arbejdsverden. Noget med noget in-office, noget med ikke office. office. Noget med hjemme og noget med på kontoret. Ja, og det passer måske meget godt med, at han vil ud og bygge de der lejligheder i det flow der, hvor det også er en ny måde bare at lege lejligheder på. Ja, så, så han har nok røget lidt hash på en private jet et sted, og så har han fået nogle gode idéer, og så er han i gang igen Kudos for bare for få fyrt den af. altså køb dig dit eget firma tilbage du Det synes jeg er fedt ja. Altså giv det et skud det ser <laughs> om, vi, om der, der lykkes eller ej, så, så kan vi godt vi kan godt lide stemningen i hvert Vi bakker op, vi den, det op. Man sige. Om ikke andet kan det blive til endnu en god tv-serie Præcis, og, og, og vi skal nok dække det Noget andet, som fortjener Ja, der bliver vi i Ja, yeah. primært. Ikke i Danmark. Vi har faktisk uh, mere fra USA. Vi har faktisk rigtig Der sker meget. Jo mest i USA. Det må man jo bare sige. Og det lugter af, at vi skal på studietur. Det, det, det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Vi vil gerne have en sponsor. Hvis der er nogen, der vil sponsorere, så er vi klar på en trip to the US of the A. Og så lover vi konsekvente episoder. Det må man sige. Så skal vi nok få optaget en lidt strøm over sådan 4-5 dage til en uge eller et eller andet. Det kunne være i Miami, for eksempel. Det kunne være i Miami. det kommer vi tilbage til også, Miami. Det kommer vi tilbage til, du har lige været der. Men noget, vi skal rose over the great United States of the Americas, det er et selskab, der tidligere faktisk har meldt ud, at de aldrig nogensinde forventer at lave overskud, hvilket er en meget speciel udmelding at komme til, til børserne. Men nu har det rent faktisk lavet overskud, nemlig Uber. Ja. Og det må man det bare, bare sige rose. Jeg må så også sige, efter nu at nu har været i The USA her uh, for en uges tid siden, eller to, og måske skal tilbage om to uger igen. Det er dyrt at køre med uger. Det er super Der er dyrt. god pris nu. Der er rigtig god pris. Jeg skulle køre fra... Øhm, men det kan være, at de er stoppet med at subsidiere det så meget. Altså, de skal jo tjene penge på et tidspunkt. Og det ja, ja, sige, men jeg, jeg skulle jeg køre fra, Miami i, øhm, fra akvariet i Miami, som ligger nede i downtown, ind til Miami International Airport. Tror jeg er 55 dollar. 20 minutter 4 minutter yeah, altså det er det samme som i Danmark Men det er stadig dyrt af Uber Altså jeg synes det er stadig det er dyrt Ja Du giver jo hurtige 500 kroner det. for at køre taxa i Danmark Men der bliver du også fuldstændig røvet Der er en god pris Der er virkelig god pris Men de tjener penge nu 1,9 millioner dollars i net profit Er der blevet rapportet ja, Har de selv været ude at melde nu, nu er der lige... Net profit of 1,9 Billion ja, bee, milliarder. Bee, det er rigtigt. Milliarder dollars. Billion. Nu skal vi lige have noget regnskab, der lige skal tjekke så lidt. De har, det har været en hurtig melding. Ja. Det er heller ikke så vigtigt, om det er 1,9 eller 1 eller 1,5 eller, eller whatever. Who cares? Der er, overskud. Og, der er det, overskud. og det må vi tage med for en af de helt store Venture Darlings Uber. Ja. At der er simpelthen overskud nu. Efter ja. ret mange år. Tim Ferriss må klappe i sine små hænder. Og i øvrigt så har Netflix også lavet en mega fed dokumentar omkring Uber, jeg kan ikke huske hvad den hedder, Ej. Uber Netflix Documentary, hvis ikke I har set den, så kan jeg også, øh, den hedder Superpumped, har du set? Nej, der har jeg ikke det, det skal jeg bede om, altså det er simpelthen godt Det er simpelthen, det er simpelthen godt Superpumped men, øh, men den er også super, super interessant Han virker en lille smule skør øh, Men det tror jeg også skal til synes, Jamen skal Der var noget bøvl med uh, Sion, der røg ud Og noget uh, dårlig stemning og... Ja det, det, det, det, er... Det, det er faktisk rigtig spændende også Ja, der er, der er faktisk der er, nemlig, der er nemlig rigtig godt Så det er, Netflix. Det er nemlig Netflix Noget andet Netflix også burde tage fat i Det er vores næste emne Det er vores øh, alle ja, den, den, må man sige. den kommer, den kommer der. Ja, den kommer, fordi det bliver nekrolog for hun er fucking flyvende altså, hvis Der er en ældre dame i USA ja, Som og det laver penge Som laver rigtig gode penge Hun har været medlem af kongressen i USA Tror jeg er 34 år det er længe. Hun er 83 år gammel nu Bliver snart 84 Blev den første kvindelige speaker of the house I 2007 Og går under navnet Nancy Patricia Pelosi Ja, Hun er ældre man lige regner med Jeg troede at hun var 83 Men det er hun simpelthen Hun er, er svært god til at investere i aktier Altså stockpicks ja, ja, ja. Like there's no tomorrow Kæmpe anbefaling Hun er ikke ekstra god på options Hun er altså stjerne options trader det, det vil være Hvis man gerne vil tjene nogle penge Og det er der sikkert mange derude der gerne vil Det vil jeg også gerne selv, Så det er der ikke noget galt i. Så kan man gå ind på unusual Wales. Wales. Altså, uh, usandsynlig valer. Uh, usandsynligvaler usandsynligvaler. Uh, ja. Fordi de følger De uh, følger hende på jævnlig basis Og de trades hun laver Og hun er dygtig Hun er en dygtig trader Repræsentanternes hus formand Nancy Pelosi Hun er en rigtig dygtig trader uh, ja, For sige. en uh, uh, Lidt ældre dame uh, Ja for en 83-årig Hun trader live i kongressen Kan vi sige Sådan lidt Robin Hood style Øhm, man kan man nu at ikke køre. det, når man står på stolen og lige øh, ja, jeg styrer da lidt. Styr, styr, styr samtalen Hun er svært glad for options, pot options på Nvidia Nå. Øh, dem, Hun har lavet sine på en tre uger en million dollars øh, på nogle pot options, hun har købt i Nvidia Hun er oppe 15 millioner dollars i sin portefølje i år Altså 200. Altså i, år. I år er hun op 5 millioner dollars. Det er godt. Hun tjener ca. 225.000 om året for at være i kongressen, altså som løn. Uh, hun er god til at lave penge ved siden af, må man bare give hende. Hun er god til at trade. Hun er rigtig god til at trade. 83-årig trader, altså det behøver ikke. Glem Robin Hood, glem nembror Interfaces. Hvis Nancy Blues i hun kan rykke den, så kan vi alle sammen. Ja. Og det er. Vi skal ikke gå ned i de politiske detaljer. Og, og kender hun er demokratisk med præcis er demokratisk. Men, men, øh, Fra San Francisco I valgt kan, I, i Kalifornien I kan nok regne ud, Jeg lytter at der er En lille bitte Bitte, bitte, bitte, der er bitte smule sandsynlighed For at hun laver nogle trades som hun En hun lille bitte smule til. Baseret på øh, noget Information Vi siger ikke, og måske også noget omkring Hvilke regulative ændringer der kommer. Øh, der kommer Vi siger ikke det insider trading Vi siger bare at der er en lille disconnect der, der foregår, vi hun... synes det er imponerende Vi synes det er flot Ja det er rigtig flot <laughs> um... Jeg har lidt med sundt på, hvor, hvor dygtig hun er Det må jeg sige Man skulle næsten tro At det svarer til, at hun sad i et Boeing fly der døren falder ud, og så med det samme går short i aktion Ja Men Det er ikke så at sige, Man må bare sige at Nancy plås, Hun er god til at køre optioner Altså hun ved præcis, hvor hun skal placere sine bets ja. Hvordan hun ved det, det kan vi simpelthen ikke komme ind på det, det, det, det, er svært at sige. Noget. det er svært at sige Vi kan bare rapportere at hun er en dygtig trader ja, Og um, at hvis I andre også gerne vil følge en dygtig trader Så kan I gå ind og finde hende på en of Wales Ja de sådan kommer med rimelig jævnlige opdateringer Altså sådan daglige opdateringer på uh, Nancy Pelosi's uh, trading um, flows Og det er nemlig det fede Man kan nemlig følge med Alle congressmen and women Skal offentliggøre deres handler Så det, det er noget med at man ligesom Rimelig hurtigt kan følge med i, hvad laver Nancy Pelosi præcis med sin formue. Og det kan nogle gange være rimelig godt. Altså, øh, hun er, er sgu vild. Altså et eksempel er, øh, den 22. november, der købte øh, Nancy Pelosi og hendes mand, øh, Nvidia Call Optioner. Og øh, siden da, den blev udgivet. Den post her den 10. februar Siden da, der er Nvidia simpelthen øh, Steget 77% Og det vil sige hun har tjent 1,3 millioner dollars Det vil sige over 6 gange Hendes løn fra kongressen På 78 dage øhm, oh, jo, jo. Der er en post fra Unusual Wales Fra den 10. november, der simpelthen går igennem Alle hendes Nvidia trades Øhm Hun er god er god Efter sine net worth Close to likely A quarter of a billion dollars Det, det er flot som politiker Det er flot som politiker Når du får 250.000 dollar om året ja. og skal, så, skal, du, skal, skal du, du skal virkelig lave Et stort overskud af, Eller et, et flot afkast På dine penge Ved siden af Jamen, hun er så fedt Kritiker vil mene Hun er uh, The wolf of Wall Street og ikke andet The wolf of Congress Ja Folk lige kaster som Som med titler Altså Slap af Ja yeah. Det gør Må man ikke trade let? Må man nu ikke tjene nogen penge på trading <laughs> Altså, kom nu 83 ja. år, still ja, going men, strong men så, Således oplyst øh, Lad os lige prøve at se her Der er lidt mere fra The Great Americas Ja Donald <coughs> Ja, der er ikke så meget at sige nu Han er på vej han, bare øh, tilbage. Han, han, han banker dem fuldstændig Det er faktisk helt ordentligt Han gider ikke engang stille op til republikanernes øh, nominee øh, Nej, men han, vinde han vinder Han ja, vinder ja. Jeg kan sige fra øh, <køk> der er lidt nogle Tætte her, kilder der. i Miami Han er fart på ja. øh, Tætte kilder i Miami Mener også at den retssag han tabte Hvor han skulle betale 350 millioner dollar Eller noget i den stil Den anker han og så vinder han No problem ja, No problem, no problem. Øhm, vi har nogle problemer det skulle, skulle jo ikke undre mig men jeg har ikke givet sig mig ind i det det som om Ej, men han vælger heller ikke så men, meget i det der men det retsager. har han det har hans vælgere heller ikke nej. men men, æh, men vælger han ikke så meget i de retssager at men, men, du kan ikke du kan ikke du kan følge ikke, med nej. det er for, for, for bøvlet altså du kan ikke se skoven for bare træer er for og så giver jeg det bare too bad og så giver folk op men jeg har fra kilder at hans regnskaber er spidsen der er ingen bøvl med skatteskyldnere eller noget som helst andet, der er ikke inf altså inflættet ejendomsværdier, han har regnskaber, der er lige orden Og det har jeg fra en, som så Super Bowl med Donald Trump på Mar-a-Lago, da der var Super Bowl her den 11. februar. Ja, og jeg tror, vi må sige... No problem. Måske det er det rigtigt. Måske det er det en lille bitte smule biased. Måske... Det er svært at sige. Ja, det kan godt være det, der hedder augmented reality. Det er... Kritikere vel mene i hvert fald Joet. specielt mig Miami lever i en anden verden. Efter lige at have der virker det meget sådan... Jeg var skuffet faktisk. Hvorfor? Jeg havde forventet noget mere fart på. Ja, der er sådan det lidt... Det var sådan hvor lidt... Var I, hvor hvor var, var I? Downtown? Ja, eller? vi boede i downtown. Var selvfølgelig over i Briggles Key. Der, uh, Briggles, der er fart på. Okay. Uh, fedt område. Uh, <coughs> ja, fedt område, det, det ved jeg ikke, man kan sige. Det er mest en walkable område sammen med Wynwood og Design District. Um, der var en god fart på, specielt på bygningerne. De er rigtig dårlige på internetforbindelse. Altså mobilforbindelse. Lars er simpelthen ved at krepere For øh, noget rød saft her. Han er gået ja. over og drikke light, fordi ellers ville vi simpelthen begge for diabetes. Øh, men tilbage til Miami. Når du så kommer ud fra Brickles, så det, det, det er det simpelthen kaputt. vi pikker lige op igen her, efter jeg var ved at dø. må mig simpelthen <coughs> pause. Lars ja. skulle simpelthen gå... Nej, det var simpelthen for slemt. Det var som om, der var en... Uh, ligesom når man spiser popcorn lige sådan en maj, lille majs dernede i halsen, der kriller, så så... Så tog den der fandme. Det må man sige. Tilbage til uh, Wynwood, også fed. Så det har en straight destruktor ikke til. Stranden er fed. Men, men promenade, eller, det promenaden lækker, men Det er en lækker, udmærket strand Ja, ja, ja, ja og ikke så meget altså, Jeg tror som, som udgangspunkt egentlig ikke Der var så meget plastik og skrald i vandet Jeg synes Nej, det var en rimelig ren by Gode bølger, gode bølger. Øhm, Promenaden lang stranden Som jeg ikke kan huske hvad hedder øh, Den har sjovt nok et navn øh, Det var simpelthen øh, der, der, der var jeg meget ikke imponeret må jeg sige. Øh, det var min første gang i Miami Skal det siges Um, oh, var det, det Ja, men var der med en lokal entusiast um, Collins Avenue den du tænker på? Nej, jeg tænker den ude ved South Beach Den hedder Ocean Drive Ocean Drive, yes, yes. Ocean Drive, rigtig sharpet uh, Virkelig nogle sharpede butikker um, ja, Det er også meget turist derude Ja, det, det, det var ikke, det, ja, det var ikke nøj, så Der fik jeg igen nogle lokale anbefalinger når du er South of 5th Street ude på, var du oppe på det, uh, South road, Beach Den der med alle butikkerne og Ja, der, det shop, var shop. vi også lige, fed nok uh, Så nede South Point Park Og skud til vores niakke, der, <coughs> der bor ude på Fish Island okay. Rigtig fedt Gør hun det? Yes, uh, det gør hun Og jeg kan sige vi Kører boede... man derover? Eller det er ja, der kører man over uh, MacArthur's, uh, Hvad fanden det nu hedder der, uh, der Highway, hvor, City hun. Highway men der er City State, State Highway også. Ja, men du kan ikke køre til Fish Island Der er kun færge okay. Og du kan kun komme derud Hvis du har God. en aftale med en Godt God. yes. Kæmpe stemning Jeg boede nede øh, Lige over restauranten Der hedder Il Gabbiano Til kender af Miami øhm, Og der kunne vi se Eric Smiths nye jagt Han har fået bygget i 2022 Eric Smith er jo Google co Og øh, eller tidligere siger, øh, direktør Ikke co -founder. Der var stemning det var kraftet med øh, en stor båd. Den hedder øh, Infinity, så vidt jeg husker. Øh, det, var, det var det med en stor båd. En Altså den ligger over på Inter Intercontinental, eller hvad? Øh, nej. Eller lige ja, den ligger i et tårn, der hedder One Miami. Hvor yes. øh, vores, øh, yes. vores fælles kammerat, som var min sådan, lokal guide, øh, han Mr. også har Philip, et par units, som øh, jo har været med i podcasten. Ja, som har været med. Det var Philip, og så havde vi en anden lokal guide, hvis navn vi ikke kan nævne. Øh, stor kanon. Stor, kæmpe kanon. Stor informant, må man også sige. Ja, meget kendt uh, i miljøet derovre. Kender æm, alle, faktisk. Ja, kender, kender faktisk alle. Uh, han var alle fed. Så ja, han, han kender... til Donaldoen til... Ja, det var, det var der ham, der var ude at se Super Bowl ja, ja. med Donaldoen. Yes. Øh, kæmpe på uh, airspace. Han har jo den billet til salg, hvis du vil købe en uh, tur til rummet uh, med... Uh, ja, hvad skal det koste? 210 millioner dollars. Og altså det... så får du også syv dage på <coughs> de uh, ISS. Det har jeg ikke. Nej, den, den var dyr. Men han jeg, sagde, at han, han havde, havde, havde, havde, han havde, han havde køber, så det er ingen problem. Okay, dejligt. Ja, vi kørte um, ikke forbi uh, Basers nye hus på Indian Creek. Man kunne se over. Det, der, der er stemning ude på Indian Creek Millionærøen Det er next level Ja Ellers så vil jeg ja, sige ja, Så er ja, der ikke ja, så meget ja, at rapportere ja, Vi ja. mødte en Uber chauffør Jøde ja. Han sagde Tjente fint bis på at køre Uber derovre okay. Han kunne tjene 4.000 dollar om dagen bah. Det skal Nej om, om ugen Om ugen, um, om ugen. Det, er Det skal dog for... siges Ja men så kører du også Uber Black Og så skal du have den store bil så Ja, dog øh, skal det siges øh, Du kunne tjene øh, markant mere Hvis du kører Uber Black i New York Der kunne du tjene 4.000 dollar Bare på at køre en weekend Hvad? Det er helt på måneden Jeg synes han havde, at de at de, de ikke kan tjene noget Ja, det er fordi de ikke er råd til de fede biler ja, Han sagde, at og... han havde et par øh, Uber venner i New York Der kører øh, lørdag, fredag, lørdag og søndag Og de tjener 15.000 dollars i måneden På at køre Uber fredag, lørdag og søndag Dejligt så der, der kan du sgu godt nok få reddet der noget indkomst ved at bare arbejde tre dage om ugen. Alt. Du skal have en stor bil først. Eh karrieremuligheder ser yes. derude, hvis I Ja ja. Altså hvis i mangler studiejob og jeg råd til en uh, Chevrolet Suburban eller en uh, GMC Yukon. Så er det bare et sted. Så er, det, så er det bare til Manhattan har den. Fyrret af 15.000 i måneden kan man nok lige leve for selvom der er høj skat i New York. Ja. Ah men det er stadig, det sted Der er ikke ligesom derude, i Miami, hvor der er nul indkomstskat. Det var de svært glade for øh, Specielt state, vores fælles state, ven state Ja, der yeah, var lidt state ja, der løb, der nej, lidt. nej, nej, det er, det er der, hvor du har fri Men federal, der er stadig federal Ja, der men Der, men, men, øh, der, der, der er vild stemning i Miami Skal vi sige Og med det lukker vi vel næsten USA-eventyret Med mindre vi lige tager, at Musk simpelthen og Sam Altman Ja, det er helt nyt, jeg har faktisk ikke søgt mig ind i det men, Nej øh, det er nok mere et mediestund, end det er en reel øh, case, der bliver taget op. Men musken, han, der er altid noget. Han har altid et eller andet, han lige skal. Hvis man ikke har forstået, hvor vild øh, Elon Musk er, og man er på Twitter, eller det, der det hedder X dag, så kan man jo gå ind på Balaji. Øh, og der er vi jo ude i noget efternavn, jeg simpelthen ikke øh, vil udtale Men han hedder Ballergy S. B-A-L-A-J-I. Øh, og han giver lige en hurtig mener jeg en hurtig forklaring af hvorfor øh, Musk'en er øh, nok en af de vildeste founders vi har set i øh, verdenshistorien den, den 28. februar Hardware is hard, that's why Elon is by far the greatest founder of all time. Han er helt vild Vi kan befatte jer læs læs den post 28. februar Udgivet kl. 10.49 a.m. Og der er også nogle fede, der kommenterer. Elon Musk kommenterer selv. Steve kommer til rigtig kanon også, Steve Jurvetson. Hvis man ikke har hørt Tim Ferris podcast med Steve Jurvetson, så kan den klart anbefales. Kæmpe kanon. Og med det tror jeg vi næsten, vi hopper tilbage til hjemlandet. Ja, yeah. det tænker jeg også, vi skal. Vi det er vil også nødt til at komme med et eller andet fra Danmark. Ja, det er vi. Og vi starter med, med, med dig er noget Paneo. Ja, men der, der, der har været lidt på det sidste. De har faktisk fået løst, øh, virker det til. De havde indkald til en ekstraordinær generalforsamling, og hvis ikke jeg husker helt forkert, så var det til 29. februar, så altså her tidligere på ugen. Det blev aflyst, øh, fordi de fandt et kompromis i mellemtiden. Men det, der egentlig foregik, var, at øh, de tidligere founders, eller founders, af virksomheden, de synes, at det gik for langsomt med produktudviklingen, der var mere potentiale for vækst, der skulle ske noget mere, mens den bestyrelse, der var indsat, som var noget mere corporate, eller er noget mere corporate, jamen de, de synes egentlig, det gik meget godt. De havde formået at lave noget vækst på en 30%, eller et eller andet 20-30%, og komme tættere på noget profitabilitet, og de, de synes egentlig, det gik meget godt. Så der var noget, et stort clash derimellem, hvor det meste af bestyrelsen, de vil gerne fyre Jakob, som er ham, øh, nogen Estaldo. kender fra Staldo også. Øh, mens Jacob, han gerne vil have resten af alle de andre bestyrelsesmedlemmer fyret, og så indsætte nogle øh, B2B SAS- founders. Altså simpelthen have en bestyrelse af founders og folk, der har lavet exits osv., øh, i stedet for det her lidt mere corporate miljø. Så der, der foregår bare sådan en kæmpe kultur sammenstød i bestyrelseslokalet, som er ret interessant at se, og det sker jo selvfølgelig i det her tilfælde, fordi de er gået på børsen, og så er der jo alle mulige, der investerer, og mange, du har rigtig, rigtig mange, der har en lille andel af virksomheden, så der er ikke nogen, der sådan virkelig kan trumpe noget igennem. Og så bliver det jo generalforsamling og bestyrelse og Dolut og du har nogen, der er aktive i virksomheden og rent faktisk ved, hvad der foregår og, og mener, at de kan tage nogle, nogle gode beslutninger på det. Og så har du en bestyrelse, der sidder og kigger på nogle tal og, og forsøger at, ja. at styre den vej. Øh, det, var bare, det har været interessant. Det har også været lidt grimt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget du har været på LinkedIn. Men hold kæft, hvor er der bare blevet skrevet fra begge parter, altså både fra bestyrelsen og fra... Founders og fra alle mulige investorer og venner og bekendte. Altså der er bare blevet skrevet side op og skrevet ned på, på, på LinkedIn omkring den her konflikt. Ja. Og jeg er på den side, og jeg er på den side, og hvorfor, og det ene der det andet. Og der er virkelig blevet kastet mudder på LinkedIn. Fordi man jo skulle samle stemmer til den her potentielle, ekstraordinære generalforsamling. Så har de så fundet et kompromis. Ja, men det er jo det her det er bedst. Ja, de ligger trader til... Øh Kring 3x, tror jeg. 3x øh, AR på, øh, på børsen i øjeblikket. Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Altså, hvordan det, hvordan det går i øh, forretningen. 8 kroner og, og, og 6. Altså, den er ikke stedet aktien, siden den kom på i hvert fald. Det, det, sådan, sådan husker jeg det ikke. Uh, nej, det er, det, er, det er den ikke. Uh, den, den blev vist noteret til omkring 30-40 kroner, 36 30 kroner, og tradede i, i hvert fald 4. juni 2020. Uh, nu trader den så i 8. Uh, 8.6. Ja. Yeah. Sådan er der så møg. Værdi 274 millioner. Ja, så der var lige, uh, der var lidt med det, som er, som er ret interessant. Og, og der kan vi faktisk give uh, et skud ud til, til nogen, der stadigvæk er venner af huset, nemlig Bootstrapping.dk. Ja. Øh, som har dækket den sag. Øh, blandt meget andet, jeg er stadigvæk på deres nyhedsbrev De skriver faktisk nogle ret fornuftige ting. Ja. Øh, hvis man interesserer sig for iværksætteri i det danske land. Ja, de, de, er, gode. de er gode, Noget gode. de også har dækket. Ja, og som og der, de, og der, må, de, og der de, må vi så lige ja. først og fremmest sige, det er Bærlandske. Ja, der der, der, der er god graver. Der har faktisk har lavet noget ordentligt. Der er god graver og ja. Ja. ja, men de har kigget lidt ind i eh Nordic Øh, og ret og bestemt øh, Bella Beat Ja, det skal siges Før vi dykker ned i øh, casen Så skal jeg sige, Bella Beat er En smykkevirksomhed, som laver Wearables til kvinder Primært med fokus på Sådan øh, Sundhed og wellness tracking Altså blodtryk og hvad, ikke, Måske ikke blodtryk, men i hvert fald puls øh, Jeg ved, jeg er en faktisk ikke Hvad tracker jeg synes deres produkter Er grimme, men øh, Ja, ja, ja, det er jo så, hvad det er. Men øh, det er Nordic Eye jo storinvester i, og vi, vi, vi så jo pitchtækket i gamle dage. Det øh, da vi havde, havde noget med Nordic Eye at gøre, og, og de fik investeret ind i det til en valuation på omkring 400 millioner. Nordic Eye ejer cirka 20% af aktierne i Bellaby, der er et kroatisk selskab, som i Nordic Eye's rapporteringer har været et fantastisk udlæg. Øh, simpelthen helt vildt, det man kalder en øh, fondreturner, altså virkelig givet den gas. Øh, de har været et år i Nordic Rejs rapportering og ligget til at være 87% af værdien i fonden. Altså virkelig øh, det her penge de ligger. Ja. Og det valgte Berlinske så at prøve at dykke lidt ned i. Hvad er det her egentlig for et selskab? Ja. Hvor stort er det i virkeligheden Er det rent faktisk 26 milliarder kroner hver øh, 26 milliarder kroner som selvfølgelig er mange penge Og øh, er en højere valuation end sådan noget som ISS eller Netcompany øh, Så ret meget Altså stor virksomhed øh, Det viser det sig at det, det, er det, måske ikke, det er det måske ikke helt Nej det, det, det viser sig, at det måske faktisk slet ikke går særlig godt. Ja, yeah. det, det er svært at få informationerne ud. Det vi kan sige, det er, at nu har NordicAI efter de her øh, artikler fra Berlingske og andre medier, der har kigget ind i sagen, nu er de været ude og nedskrive værdien af Bellabite i deres rapportering fra 26 milliarder til 8 milliarder kroner. Så 69 procent nedskrivning af værdien af selskabet, det er jo meget. Uh, om det er nok Det er svært at sige uh, men der der blev, der blev dykket lidt ned i det uh, og de har været nede og, og talt lidt Med de to stifter Sandro Moore og Oscar, uh, som i hvert fald ikke kan genkende En valuation på uh, På 26 milliarder kroner De siger i hvert fald, de har aldrig rejst penge til den værdigsætning Nej De siger ikke, at den er forkert uh, men De siger heller ikke det, det passer nok meget godt Ja Vi skrev scenen sammen om BellaBeat Den 5. januar 2018 Hvor jeg kan konstatere At Jeg har talt med nogen som synes at produktet Er pænt Men de vil ikke nødvendigvis købe det For de features de har Og at de er for store Til at man gider have dem på Specielt hvis man ikke er sådan en hardcore fitness -antusiast. Ja, men dem skulle der efter sigende være mange af Det skulle der Fordi Bella Beat har selv haft en salgstekst i Appstoren Ja, hvad hedder det? Det hedder vel bare Appstore Nu til dages ja. Hvor der stod at over 50 millioner kvinder Stoler på deres, deres period diary Som jo selvfølgelig har noget med Menstrationscyklus at gøre Men det hænger så altså ikke Helt sammen med, med, med de oplysninger, som man har kunne finde, der findes forskellige tools, der ligesom prøver at tracke eller give en idé om hvor mange gange en app der bliver downloadet om måneden. For det er ikke tal, som Apple bare lægger frem. Nej. Æm, og øh, der kom Berlinske frem til, at med de tools, de har anvendt, at det er et sted mellem 10 til 30.000 -30 downloads om måneden gennem det seneste halvanden år. Så enten så skal de have haft ekstremt mange downloads førhen, øh, og så er det faldet ekstremt meget, og ellers så passer de 50 millioner. Simpelthen ikke. Nej. Det, det. Og det er svært at sige, men jeg tror godt, at vi kan at sige med sikkerhed. Det passer ikke. Det passer ikke. Altså, det, det, er det er simpelthen for mange mennesker, som har råd til at købe dem, og for lidt man løber ind i, som har det. Jeg har aldrig set det. Out and about. Det har jeg heller ikke Aldrig nogensinde øhm, Og jeg hører heller ikke om nogen der snakker om det Og, og, Nej. og der må være noget Men jeg tror for founders går det godt Altså det seneste jeg har læst Det var lidt omkring noget med nogle, nogle huse Med nogle pools så nogle penthouses Og nogle dejlige biler og sådan. Så jeg tror de to founders for Bellaby Det, det går meget godt ja. øh, Og det kan det jo også godt gøre Hvis selskabet er en halv milliard Eller en milliard hver men, men, men 26 milliarder, det er måske at, at, at stramme en lille bitte smule. Er det der? der kommer ikke flere udtalelser omkring det lige i øjeblikket. Så der, der er ikke rigtig nogen, der ved. Nej, der, der, er, der, der er noget der. Den, den får heller ikke det altså, den får heller ikke decideret gode anmeldelser på App Store. Den, tre, den 19. december 2023, der havde den en gennemsnitsrating på... 2,81 ud af 5 stjerner Og det er så 3.400 ratings Der bestemmer det Der står godt nok At der er 2,2 millioner downloads af appen Men det kan jo også godt være Men det giver jo ikke 50 millioner brugere Nej det gør det ikke Altså 2,2 det, det... Der, der godt... millioner downloads kan jo godt passe Over en overrække Ja det kan det Det er jo meget sandsynligt. Det kan det. Hvis man så tager den danske App Store, så er der kun to anmeldelser. Og der, der giver den så gennemsnit på 3,5. Og de, de, er begge, de er begge to dårlige. Jeg er ikke helt dårlige? Nej. Nej. Der er, der er noget, der virker funky i den case her. Ja. Jeg tror, det der virker funky, det er simpelthen værdieansættelsen i rapporteringen over for investorerne. Det, det er det. Ja. Ja, der, der, er, der er noget, der er... Men de har et hovedkontor i Zagreb, og der er en stor bygning, hvor der står Bella Beat på. Så det er ikke... Altså, det findes jo. Det er ikke det. Øh, og det er en, det er en virksomhed, det er sikkert også en meget succesfuld virksomhed lokalt, kunne jeg forestille mig. Ja. Der står øh, her, at der er noget Statista, <coughs> som uh, rapporterer, at de har 274.000 downloads i september 2023. Hvor mange? På deres anden app, som hedder Period Diary Ovulation Tracker. Hvor mange skulle det være? Uh, 274.000 downloads, og ikke 50 millioner uh, kvinder, der, der, der, der, der stoler på den. Nej. Uh, der er noget andet, der skriver, at de har. <coughs> 620.000 downloads, så der er sådan lidt lidt tal, men vi er i hvert fald, lad os bare sige et godt stykke over øh, med deres egen ligesom vurdering på 50 millioner, der er et godt stykke over hvad, hvad, hvad der virker til sådan at være syntesen i, hvor meget der bliver der bliver downloadet jo, det er også en salgstekst, der efterfølgende er blevet fjernet, da de ligesom blev konfronteret med det, så altså, det, det var ikke noget de kendte til, det har de aldrig set før nej, så øhm det kan ikke passe. Der er, der er lidt, lidt bøvl der. Ja. Jeg øh. tror, uh, summen med kardemommen, det er, at hvis man investerer øh, i øh, ja, aktier eller i vc fonde øh, så skal man nok prøve at kigge en lille bitte smule på fundamentals i forretningerne, hvis man kan komme til det, øh, og, og i vc fonde det gælder måske ikke øh, bare lige i det her tilfælde, men, men generelt set være opmærksom på, at de returns, der bliver præsenteret, de, øh, de holder jo først vand den dag, de rent faktisk er exitet. Så hvis man opskriver til en øh, høj værdi, enten på grund af nogle høje investeringsgrunder, så kan man nok forsvare det. Men hvis man bare opskriver dem Fordi det er fedt Altså ja, den, den er svær at slippe afsted med så, så skal man nok passe lidt på Det skulle have været deres unicorn I Norde order Ja. Det er lidt noget bøvl Jeg tror hvis... det går bedre ja, yeah faktisk. Ja men har de lavet exit på den Nej Okay Jamen, Det er fair. Men jeg tror, det går, altså jeg tror bare det går bedre Jeg tror en god ganske udmærket forretning i en branche, hvor det dog går godt, Æh, specielt for fem udvalgte danske virksomheder, vi tager med i dag, det er fashion. Åbenbart. Ja, der er nogen i Danmark, som kan finde ud af det. Æhm. Og det er jo dejligt at se i en tid, hvor folk de kævler og kævler og kævler omkring, at man ikke øh, skal købe og forbruge øh, for miljøets skyld osv. Men vi kan bare konkludere, at der kommer altså det nye brand efter det andet. Ja. nye. Som bare tjener klassen på at sælge tøj Der kan være produceret på mere eller mindre bæredygtige måder Men, men marketingen bag det er i hvert fald kraftig Så de tjener penge Ja det må man sige Vi har fem udvalgte cases med I kender dem nok alle sammen Hvis ikke I gør så kan I jo tjekke dem ud rains Stort regntøjsfabrikant Laver også andet end efter efterhånden de laver 50 millioner af danske kroner i resultat i 2022. Panamal laver noget cykeltøj, men også lidt tøj efterhånden. Uh, det er cykeltøj, der tjener mange penge. Ja, de laver 32 millioner på bunden, øh, i hvert fald i resultat i 2022. Så er der jo øh, Kongesløjt. Kongesløjt. Hende har vi nævnt før. Ja, hende har vi nævnt før. 51 millioner i resultat i 2022. Så dejligt. Sad med flot. Babytøj. Så er der jo Shaping New Tomorrow uh, Jesper Buch Og danskernes Starling Ekspanderer Som bare pokker Butikker i Stuttgart Butikker i München Og Jeg skal komme efter dig Altså over det hele 24 millioner danske kroner I resultat 2022 Og så der Det skal lidt... lidt ned Tror jeg Ja, jeg, tror, det, jeg tror, det har været højere, men, men de investerer selvfølgelig meget i vækst og nye butikker osv. Ja, det gør de. Og så er der så dø, som har været, de har, de har været omkring nogle år flere end de, end ja. de andre her. Og ja. øh, de laver 33 millioner danske kroner i resultat. Ja. Men de har også tjent i, i, i en del tid, så vidt jeg husker. Ja, det har de, men de har alligevel, alligevel stukket mere af. Et andet selskab, en stor darling af podcasten, som også er stukket af, må vi nok sige, det er ConFry's. Ja. Yeah. Altså Confries har formået jeg vil lige ved at sige at inddæmme branden øh, fra 11 millioner i underskud i 2021 til 7, noget i 2022 i underskud, stadig underskud. Men de har altså virkelig løftet deres omsætning. Confries, hvis jeg lyst til at deltage, så vil gerne jeg gerne have nogle ikke. growth track, øh, altså nogle nogle growth hacks, øh, fordi de er gået fra og holde nu fast 68.000 danske kroner i omsætning i 2021, mener jeg det er, til svimlende 209.000 danske kroner i omsætning. Bom. Og øh, vi kan Fuld fortælle, at øh, over det seneste års tid er aktien faldet 68 procent. Øh, ligger nu, det jo ikke giver mening med den markante vækst, det er flot. Øh, de ligger lige nu til en børsværdi på 3,7 millioner kroner. Det er meget lavt værdi i forhold til det med at være bøvsnoteret. <laughs> ja, det er, det er bøvlet. Men, men ikke desto mindre. Øh, selvfølgelig disclaimer for, at der ikke er nogen investeringstips. Jeg tror stadigvæk det er en god idé at short action, øh, hvis det endelig skulle være. Altså jeg, jeg vil ikke anbefale at købe op. Jeg vil, dog, nej, jeg, vil dog nej, jeg vil dog sige, hvis vi ser her i 2023, at de træt omsætning igen fra 209.000 til 627.000, så kan det godt være, at det begynder at lukke Der er en, god, en god forretning. Altså, der har været, lad os bare sige, lidt opstartsvanskeligheder i conference. Men nu er vi post-Covid, og, øhm, altså, og så kører det. Og så kører det, fordi Center, of Control, eller Center for Disease Control i USA har været ude at sige, treat Covid as a flu. Bom. Nu er der ikke mere anbefalet ja, fem dages Quarantæne ja. og det ene og det andet De har simpelthen ændret deres øh, retningslinjer og ja, Det, det <laughs> var det Donald Trump han sagde fra start Det var det det, var It's det. Flu. It's just var flu It's, Ja og han har Ja han har aldrig selv haft det Det, det, gav, det han ikke med Men der må man bare sige Altså det virker til at hvis der er noget Der går godt for Confrise lige nu Så er det at de har medvind I markeds øh, sådan makro, makro emnerne for dem, det er, det, det, er, det, er virkelig, det er virkelig vildt De har inde på deres hjemmeside Used by Companies Worldwide Der har de TEDx og Social Media Week Det er de to kunder, de har Men skal du bruge flere? Nej, og hvis man, hvis man laver en hurtig hovedregning Så vil det jo sige, at de lægger ca. 100 kr. kroner For hver de to kunder Hvis de altså kun har to kunder mm. Det det er altså en flyvende forretning det, det kan, Er det nogen hemmelighed at sige At I omsætter for mere på en enkelt dag End Conferise kan omsætte Lige når I, når I piker Ej ikke hver dag jo Men på god dag, dag der, der omsætter I for mere end Conferise Tager der et år om omsæt på Nå jo jo, jo jo Altså hvis jeg kunne øh, Hvis jeg kunne køre samme multiple På min AR øh, Som, som Conferise ligger til på børsen lige nu så havde du været milliardær ja, så, så skulle jeg bede om mig selv. Det kan jeg bare sige Hold dig kæft Det skulle jeg bede om Det ville være flot Det, øh, det tror jeg desværre ikke er, er en mulighed Nej Hvad sagde vi De lå til 3,7 Og de havde en omsætning på omkring 200.000 Hvis vi nu er søde Så siger vi 250 Så hvis det er en multiple på omkring 15 På omsætning Det, det kunne jeg godt indfælde mig med Vil jeg sige det kan du godt leve med. Nej, det kunne jeg godt. Det, det, det kan vi godt finde ud af. Hvis altså, der er der nogen, der har et bud derude, så kom. Det er frisk bud. Kritikere vil mene, at når man går ind på conference.com uh, og så ind under Case's for deres hjemmeside, så er den første konference, eller Case, som ligesom har med, uh, den hedder uh, Fog Up Nights. Og uh, Fog Up Nights er en bevægelse, skriver de selv, uh, som uh, gerne vil ændre folks opfattelse af det at fejle. Ja. Og øh, der vil man bare sige Jeg skal ikke kunne sige om Confrice's egen ledelse har talt til øh, Fuck Up Knights. Men om ikke andet altså gi gi gi <laughs> give det er <en> <laughs> Giv det det er det det er Skud det er det invitation Ja ja for er Vi kommer, Vi kommer. Så gerne. Vi kommer er direktør for Contraise lige nu. Bo, hvis du, du er urensagelige årsager og stadigvæk skulle lytte med. Vi har jo faktisk lavet skud til før. Vores inbox er jo er åbne. Altså, vi er, vi, vi er klar øh, på simpelthen at deltage i hvilket som helst setup. Vi tager gerne øh, podcastudstyr med. Bo, hermed åben invitation, Gerne vide lidt om forretningen. Vi synes det lugter af, at I har fået fat i den lange ende med traction Der sker noget Der, der, sker, noget. der, sker, noget. der sker noget Altså hvis du op hvert år, så går det jo stærkt Ja ja, og det er jo det uh, Der har været lidt med, det. det har de ikke helt uh, gjort til at starte med Altså de, ej, de har haft lidt ej. med fra 48.000 til, til 64.000 i omsætning um, Nå jo, jo jo Rul nu Men det, det skal også siges Bo er først startet i december 2023 i, også så så det, det, det, det, det er ikke Bo selv der har. Okay han, han er ny igen Hvad sagde du? December, December 2023 De har skiftet mange gange efterhånden hvad? Ja Jamen, Det har de Det har de. er der rapportering til First North Det er der ikke nogen der kan holde ud Nej nej, nej det er det, det, det der være, koster i ja, advokater det, det kan, også Det kan det ikke bøvle med Ja det er dyrt Confrice har skiftet luftkastellet ud med garagen Skriver øh, IT Watch for cirka et års tid siden De har to til ti medarbejdere øhm, På deres øh, Nej tre medarbejdere på LinkedIn øh, De har øh, Bo Som CEO Mass Nørgaard som øh, CFO har, og, så ansatte, og så har de, hvordan, de en softwareudvikler i er Slovenien 7 millioner i underskud? Ja, det, jo, det, det koster noget at rapportere på børsen må altså, der er noget -omkostninger lidt Der hører med, ikke? Ja Øhm, det kan godt være At det er Bo der har trimmet forretningen For nyligt jo i december Så det kan godt være at når vi foretaler det Fra, fra 2023 at det går bedre Ja og det må vi håbe Altså sige, um... Et sted hvor det går godt Det er jo også en vennerprogrammet Det er hos ikke Damgo. Ja. Så godt Så fedt. Øh, Erik han fortalte jo også om, øh, Ham skal Conta vi tilbage til Og hans øh, tur tilbage til at tjene penge og, og det har, øh, han, det har, den har han ramt lige røven. Og den har bare ramt De kører en vækst i 2023 på omkring 40% Og øh, jamen det har givet en omsætning på lidt over 57 millioner kroner. Skriver jeg i Glammgaard på LinkedIn LinkedIn øh, Og et flot overskud også Flot overskud? Ja ja Jamen altså For pokker da 22,5 millioner i resultat Jamen det er da dejligt jeg synes fandme det er flot Altså tal om nogen der kan lave en flot forretning Efter skat Efter skat 22,5 efter skat Det er flot Jo jo men de og det er 23 ikke? Altså de starter allerede i 21 ikke? Der laver de 18 efter skat I 22 laver de 10 efter skat ja. Og i 23 laver de 22,5 efter skat det, det er sgu flot ja. Men det har også taget tid ikke? Altså det er startede i 2010 Altså det tager tid at bygge en forretning Men det der Det er en rigtig flot forretning rigtig, rigtig rigtig flot vækst God margin. Det spiller Ja, han har ramt den lige i røven Skud ud ikke? Kort ja Kort gået Boom. Han er bedre til at lave penge end uh, contractbook Lad os sige sådan Ja yeah. Men de har også bare rejst Altså de var rigtig gode til at rejse De har rejst de har rejst så mange penge Og selvfølgelig fået at vide Nu skal I bare spendere Hvad var det? Hvad var det? En kvart milliard? Eller og hvad de har rejst noget? Altså på enhjørning bot Der har de rejst 327.990.000 Hvor hvad siger du igen? 327 millioner. Er det mange penge? 990.744. Og er der meget af det der er convertibles, så kan du jo godt komme i klemme. Ja, det beskriver de faktisk ikke. Det klarer, jeg kan sige efter sine, så det har de øh, efter efter så, så er vi ligesom ude i at de har taget noget af en downround fra 918 millioner i valuation til 327 millioner i tilsvarende valuation. Øh, det er det, selvfølgelig den Senest. Senest Hvad er det december 2022 Ja Så det er ikke sket noget siden De havde et negativt resultat i 2022 på minus 72 millioner De havde i 2022 58 millioner tilbage i beholdninger. Så hvis de har fortsat den burn rate i 2023 Så burde de jo effektivt i hvert fald være konk Nu med mindre de har rejst nogle flere penge vi ikke ved af Ja, men det, ja eller Eller de Eller det kan være at det kommer i rater, Så de kan godt være kommet ind efterfølgende øh, De er i hvert fald ikke konk. Men der er blevet skåret i staff Q2, 2022 lå det omkring 80 fuldtidsansatte, og... Nu er de på 48. Ja. Yeah. Så, så der sker noget. er ja, det godt der. Der bliver skåret lidt til, men stadigvæk en, en, en del staff og et produkt, og, og formentlig også en, en del omsætning. Altså ja. Det må man jeg sige. Kender, jeg kender ikke til tallene. Nej, jeg kender heller ikke til tællende. Bare sige, der, der er lidt, det, det det har været i gang længe. Det må man sige. Det det, det, det må man simpelthen det må man simpelthen sige. Men det var, var det nogenlunde, hvad vi havde med ja, ja, ja, i dag. Det, det, det tror jeg, det var. Altså, vi skal jo huske det regnskabssæson i øjeblikket, så der kommer jo regnskaber ud her over de næste måneder. Det kan jo være, der kommer lidt spændende. Vi følger lidt af hvert. Så øh, skal vi da nok øh, holde jer opdateret. Ja, hvis I har forslag spindende. til specials, øh, så, så må I faktisk vældig gerne melde ind. Vi er en lille smule begrænset af, at vi begge to er ret travle i hverdagen. Det vil sige, når vi skal optage med gæster modsat, da vi begge to studerede, eller havde lidt mere fleksibilitet, øh, der var det nemmere at optage med gæster i hverdagen, hvor nu, øh, jeg har svært ved at smutte fra kontoret i hverdagen, det må jeg sige. Ja, i hvert fald i tid til, at nogle af de vil give at optage. Det, det, det, det, det må man sige. Så der er lidt der, men vi er åben for input. Den sidste ting, tror jeg, startede ved at holde øje med, er Spectra. Det er rent nok. Skarna er i gang igen. Skarna og Cyprian er i gang igen. Hello Flow. Hello Flow 2.0. New Compliance. s p e k t Spectra. Ja. Havde de ikke allerede lukket en fuldstændig vandmille? 5 millioner euro, tror jeg. Til en flot, flot, flot flot valuation. Jo, de starter tidligt. De lægger hårdt ud. Ja, det er bedst Og de er i gang igen. Fuld time. Skarne De skal bygge det stort nu, sælger ikke for under en milliard, siger de. Ja. Øh, hvad jeg har læst mig frem til i medierne. Det kan være, at vi skal have en follow-up øh, med dem. Der er fart på i øh, banking, infrastruktur specielt på compliance-delen. Det er jeg ikke formået, det har Skarne er formået. Det må dem man, man bare give dem må dem. Der bliver brugt penge for at lave penge, og PreCit Ventures er selvfølgelig med igen. Ja, det skulle de bede om. Med det sagt, fyren. Er der så mere, vi lige skal vende her på stående fod? Nej. Nej. Jeg tror, det er det. Men ind, hvis jeg har nogle ønsker, idéer, specials, gæster, whatever. Så skal vi være der. Det er nemt for os at køre sådan en lille episode her hen over weekend. Det er meget hyggeligt. Ja. Og der er penge i at lave varmepumper, kan jeg se. Ikke så meget længere. Hvem kigger du på? F-E-N-A-G-Y-Fanergy y fanergy a Okay. Laver 13,8 millioner på bunden i 2023 ja, Er stiftet i 22, ja, det, er 22. Et, det er faktisk et marked der bøvler rigtig meget Fordi Ja de mangler kom... subsidierne Ja der kommer sådan nogle puljer en gang imellem Og så går det rigtig godt Men lige nu der er det vist Markedet det er 80% mindre end det var øh, Altså fra et år eller halvanden siden ja. Fordi det, det er meget med de der Hvornår er der en pulje og hvornår er der ikke og... Ja det er ikke, det, det er ikke helt nemt Det er ikke nemt nej. Nå Jamen, Vi holder øjne og ører åbne med det, så vil vi sige tak, fordi I har med her til. Husk at subscribe for delen, fordi øh, det er ikke til at vide, hvornår der kommer en episode, øh, Men vi skal nok forsøge at holde, øh, holde vandet løbende her. Ellers ja. siger vi bare øh, tak, fordi I har med. Og fandme for noget. Moin. Moin.